Tus som kongrua sotitata tag på flugan. Tus som kongrua sotitata tag på flugan. Flugas spälla så hugg lite efter mig i ben så kongrua klöfte morgon. <laughs> Ah. det går ju bra det här. Då tar jag en till med en håller på. Det här är en liten trall som behandlar ett stort problem i det gamla bondesamhället. Det var detta med höskullar. I och för sig trevligt att ligga på, men efteråt så blir man så full. Så det fruktansvärt full med bost och strån och skräp och elände. Dös! Heter det på här idag. Ska man ha dös på klän?